هما الهم الله نوع من الانواع مخرج شاع ابراهيم الله تعالى تنوع د انواع ذکر کړه او د حیوانات او سره د ذکر کل زه هر نوع ای ځان خاصیت دا هر خپل اخفلق پل خواستی اوز دا ذکر کی چی دی نوعی دا چی کم خواستی و کم کارونو دی تاکا حیوانات او پا حیواناتو که مختلف خنواع او د هر نو اخفلق پل خواستیت تی او خپل خپل کار دی آغا کی دا کار دی دا چا پول دی اوز کار چی دی دا بدل دی د غوا دا کارنا گیزا او ګډه زایر کی او شانتیخ کاری خدا آغی عاداد چی دی. نو آغا دا یو بلنسی دی بدل دی خر او پچر دی زایر کی او شانتیخ کاری خدا آغی چی کم عاداد تی او کم کارون نی ناغا دی یو بلنس دی بدل دی حوازو نی بدل دی تریقیه چه کمنو کارونو سدی بدل دی شاہ سیب ذکر کئی چه دا ٹول دا دی دا دی هری اوی نوعی تا خلف پا کی او دا الہام نی و د صورت نو باندی دا صورت نوعی چهه، صداه و کڼ قاعده. دا پره د الهام د اخز د پاره. د دې مثال شاس بوی ایداس دی. لکوز د دی وونو پانی دی. د لاچزان له لونه د ځان لې پانی دی. او ځان لبه کې ختونه دی، خرخی دی بکه. د تو د پانی شکل ځان لری. دا رنګي د سپ پانی د داغي شکل ځان لری. شم تعالو ده غي شکل سره ده ځان لدی دا هری یویونی دا غي لارجې ځال له قسم نه دا به کیچې کمپانی دی دا غي ځان لدی دا غي تخاتید خاتون شي کومونو هغه ځان لدی دا غي قوتای ځان لدی دا دی یاری یویونی دا چا خول دا په ذریعہ د صورت نوې باندې دا برنه کومونو القا کیږي دا دغه شان دکی د دکه شانته دي هر نوعی تا خفل خفل سکی گی القا کی او په آغه القا بانے چا کم دی کار کوي دا الہامی دی دی تا پتا نا لگی سی دا سن کی گی اولا کبس کار دا شانتی سا دی کی گی بارن اولا کس چرگا دا آغه تا لگا دا چا خولی دی شفاگو بانے باتا تا پاسا کی نی بیا باتی تا پاسی باتی نا نا جو شل رضی بے گرمی کی مگی بے مگی بے او بیا با روخونده د تاقوه که دی چه با کما با اگهی که دی او داسې زیل بر تست ورکه چه ها غذای گوره سره بچه سر اونه لگی او د غذای چه کمدنو در بچه سر بیو ما ها غذای در بچه سر سشی راوزی و ما خو که با نسترگ بچه کهی ارس بچه او زی سیوی او دا غیر نجه کمدنو بچه چه که گی راوزی دا چا دی دا ټول چې کم دنو الحامی دی سچی دی الحامی دی نوچی داغی سر کم مناسبی داغی دا مزاج سر کم نوعی مزاج دی او اکا کارونو سره مناسبی علمو سره کمسی بی مناسبی کم علومو سر مناسبی اکا علومو تا علقا سکره او نار طاوی الله تعالی حصی قسم دا اقسامت و مگر دا علوم چه اغا مناسبی ده مزاج سره او هاغا و تارتاوی چه پا غیبان اصلا ده د اغی نوعی بی ده ده اغی نوعی بسید اصلاوی و کلو هازه الالحامات ده طول الالحامات چدی و تطرشع و من جان بباری ایها ده چه کمنون او رارتاوی د ده طرح پا ده پیدا کون کی ده اغینا من قوت سورت النوعی پا غیب او پروشندان دی صورت نوعیه یعنی دا صورت نوعیه چه کمینا غیده ای وسط دا زریه دا و مسلوها که مسل تخاتی تیل اظهاری و تعومل صورت نوعیه دا دی حال دا سی دی او مثال دا سی دی لکه پشان دا اغا کرخو اغا کرخی او تر اغا چه کمینا شکلونا دا پانو تخاتی تیل اگر کرخو چه کمونو د غطو و تعوم استمراتی او دا د میو میوو فی تشابو که ها د دا گنوالی دا غینا معا صورت نوعیه سر دا صورت نوعیه نا و من احکام نوع سر دا نورو سیزونو نده دا نورو سیزونو که دا شاسب چیزی کرکیوز دا صورت نوعی او یو الهام سشو خوشو دیتر دا انسان توحی کی که نا ای د ان سانتو پسکی وای کیږي چې د کوم علوم مناسب دینه غبدته وای کیږي لکه زکه د هغه یوه دیسو فرقو راځي او شاته بلا ذکر کړي لکه یو یو غواګانی دي د غواګارنو قسم سه وي یو د کنا نو د غواګانو سره دا یو وعده د ستنیو او ملکه غواکي فرق څه او <سؤال> سره <سؤال> ده دی نه چې د نویت سر دی یو ده خو په ځې کې چې کم هغه ماده قوی ده د خپل نوعیت یت چې کمه ماده سر ده قوی ده نو هغې د ځې داسې و چې کمدونو القا ک کې چې غې بلېته نه کېږي او یالله خوا شوه دارنې چې کمو دا ې دا خوا شوه د اندونې شي یاخواگانې شوي دکه دا په خوا لکهه دغه خلق ته د لغت مخ چې دا پوکاها ذکر کړي چې ال جاموس او قلب بکر چې می خوځه چا پښاندا د غوا پښاندا خلکو می خوځه بر دور غرشه لکه وا خو وړو کې غونګې سي دي مونږه چا غوا غانې ته ګړوي د دې لوی د غراغه دوله چې غواګاني شي کنه وړي او بس خود مزی پخرو کې ګردي چکرې لګي اچای غوا وته وي کنه ملکه اچای وته غا او په نه ساله <مشفال> د چای یم په په سکول <مشفال> کې او دغهمو نهظمومو لکه په د اچای غوا باندې اچ واګې نه خل کوی چې داغ خو لکه د غخوا ټوله د میخې په ګه کې س کېږي راي دا داسې خواګې را تللی چې میخې او شار مله مخې دی نه ساې غټې کاټې واګې دي او په خوم دنې دي او په اوږدوو باې د میخې نستدي اوږی دي پپلونو د میخه نسری پلنی دی پلن وگل الجاموس او غلبقر که مثلا نشتا په خوا به دا لګداسه د بهر بهر نوی چې دا خبره د پوقاهو سیدا زګی انډونیشیا کې داسه د دا خوګانی دا دا دا دی چې ادمی خمر دی اوس انډونیشیا منډونیشیا نشه دا. ودار دی دا انډونیشیا دا نو په دې نو کې زنی افراد دی دا غی زنو افراد کی ماده قوی وی ماده سوی قوی وی نو د زنی الهامات کیږي قوی لکه اوز گورا مچای دی ده گبین سدی مچای دی وستول یو شانتی دی خو ملکا چه پکی دا نمالکی حصیت پکی د ټولو نصده بدل لی حقیت زنی دا سی القا کی گی چاگه دی نورو تا لیکی اس پاگی که دا دا صلاحیت پاگی شته چاگه چه کمنو طولی مچای را غنڈی کی نظم برقرار سکی او ساتی په نورو کې دا نشتا وستوتیاندی نو توتی ټوله یو څه دی شين توتي د برنو توتي وستوتیاندی یو توتياندی نو خو یو ده خو په توتيانو کې یو خاص قسم نه شګه انسان نه خبرو نقل زکوله شي هر توتي زکوله نشي خاروګانی دي نو زه یې مخکې خاروګانی و دې مخکې خاروګانی خاروګانی بیا په دې خارو کې چې کمونو قسم نه اغه خبر از د کول شي او د دکی کی بند سره وفا کی د بند سره جړی په انسان پزی کنه اوس ار خارو خدا سي نه دا دقه شانتي په هر نواکي زن افراد کی غ خپل ماده چ کمونه غډي رسیوي خووي وي هغه د زنو القاگانو او د الهامات او وي او غ نور داغي قابلیت ني نه دا قشنتي په انسانان وي نه صحیح ده کنه وي نه خرسته وي چبه انسانانو کوم زنه افراد د سړي چې غاړي رسدي قوی دي پرسانيت کې او د زنو القعات وقابل لي شاغيت او شي نور تا ونشي له کم بیا شو ومن احکام النوع ما يعم الافراد او زنو د احکام نوع نه غدي چې عمو الافراد هغه احکام ټول ټول افرادو ته سوي شاملي ومنها ما لا يوجد الا في البعض او زنو احکامات د خاص نوع يا غدي چابه زونو افراد پورې خاصې زونو کې کی موجود کیږي حيث تستعد المادة وتتفق الاسباب هغه ځای کې چې هغه ماده مستعد وي او اسباب سره متفق وي وين كان اصل الاستعداد يعم الكل اگر چې اصل الاستعداد ټول توسوي شامل وي كليعصوب من بين النحل لك يعصوب شو هغه ملکشوا د گبین د میچوک پرمنسکي ول بغا او توتی شو خاص کې سم يتعلق محاكات اسوات الناس زکه نقل دا اوازونه د خلګودانه چې توتي خبرېږي توتي خبرې نه کوي خو توتي خبرې ټيب کوي هي دا ګانا موبایل کې आवाज ټيب شي نو د موبایل خبرې کوي موبایل کې څه ټيب شوی دی اواز ټيب شوی دی نو توتي چې دنه توتي خبرې نه کوي توتي هغه आवाज سکی دا ګونګې کس لیډلې چاڑا شي اواز چکوونی مګا نه ها هغه خبرې زکړې نه وینم نیشی دې څو عم لگا کنه ود دې کوم شون د غي خوځي کنه شون نه کم شز د کی غويلی شي لکه دا بابا ټه ځد کی کی کنه بابا طاقت اوه بابا غدق شدی بابا وې راشاندی دا نقل لکه دې شون د ګوري د غي نسکی نقل کی چې دا داسر اواز نسکی راوزی نتوتی نه دېم چې یو د غي تو خیاله کنه دې مو خیره ستړې ماشي دی به ته هم واپس کې سوي ستړې دی واپس کې دا نوې چې خور ماشي خدای دی او په خدای شي دلنو ورزی یعنی دی به خبرو خو ویږي ناخه چې کومه خبره تکه دا غي سگهي نا کلږي محاکه زګوي بعد تعلیم او تمرین پس از تعلیم او تمرین ثم انظر الى نوع الانسان ته وګوره دا د انسان یو څه اجه استرا یو نو دا حیوانه تو یو څه نو دا ناول ول د انسان ما ب اشتراکر کوي د حیواناتو سره او د ونو سره دی پهڅ کې شریک دی صحیح ده نه فناامیت کې د چا سره شیکو سره جسمې نامی دی که نه ف نامیت کې د سو سره شیک او دارنې په حیوانیت کې د حیوانیت په ځونو کارونو کې چې کم کوم د حیوانیت تقا دي بدن دی که د حیوانیت چې کمې دي تقا دي د پاهغې کې د غ سره سر دی سا شیک او زنی سیزونا ده دس دست دی خاص لگه سنگ ده نور و یو بل نغوو کانه ما بهل امتیازو و ده انسانم زنی ما بهل امتیاز شتا نو آغا شاسب ذکر کئی سون منظور الانوی الانسان بیاو گو رتا چه کمدنو اقصان نوع انسان تا تجدو ما وجدت فلسجار او با مومی ده انسان ده پارا او با مومی ده انسان ده پار شه موجود کی, کی وجدته فی الازار چې تا موجود کړو بچا کی مون دې بچا کی اوونو کی واما وجدته فی اسناب الحيوان لکه لاونو خو دغه شولہ که دنګیدل شو کنه څه شي شو دنګیدل غټیدل شو وز اسناب وز حیوان کی استاد وبلی دل استاد شو کر وبیزه غب چې ټوخی دی لی او ری بیزی نو ټوخی کی سر ټوخی بنه راځي استاد وبیزه نه دا بچم راځي کا سواله لا کټوخه توخې شو او او سستی شو په بدن کې د سترړشي د سپریو زی یا تمطي تکبورت ومل کېږي ول جوشا او د رنګ باسای کول شو و د فضلات او فضلات خارجول شو ومس سدي فی اول نشاته او سینر رودل شو په ول پیدائش کې وتجد مع ذلك فيه خواص او بو ممته چې کومونو سره د دینه په دی انسان کې چې کومو ځانې شو شي خواص ووینی خاص ځونه چې ممتاز به سایر الحيوان چې دغه چې کومونو ممتاز به دې سره د نورو حیوانات نه منها النطق لقدا نطق شو او فهم الخطاب شو انسان په نطق کې ممتاز دی کنه دغه چې کومونو اظهار معفي ضمير کولې شي نطق شو از هر ما؟ فز زمیر وصو میخا دا غوازا وداکستان خو لکه دا تاویلی نشی دوسو موسو با در باندیوکی خبره خبر در زرکوالی نشی او انسان کی داریشی علمه البیان در زرک خبر بجب باندی ویلیش نتق فاهم الخطاب از تاپ خبر پویدلشو اگر سواتووائی نپویگی و تولید العلوم القسبیه ظاهرنګ دې ته یو صفات ته نوی علوم پیدا کول وړ او غوانو ګړو بېزو د دې ته چکمولی دې بس دې د غېسري تعبیری دې نو دې زده کوله نشي او انسان کیسه کومو دا قانون دی چې بدیهیات مرتب کینو نوی نوی سيزونه سكي جوړ کی تفکر او فکر د چا صفات دې د فکر تعریف کیسه کومو ذکر کئ چې فکر دې تملیکی کی, کی چې دو علوم و و دو او بدیهیه معلومه چې سړی ته معلوم دې دا دوی او ځای او د دینه تولد ال مثالی سو کی د دې تفکر ویلې کیږي خو دوی فکر ویلې کیږي چې دو دا ته معلوم دي او یو ځای یې کی او درېم ته معلوم داد دا انسان کار دي دا چې کوم انسوګ نشي کوله وعلم ادم الاسماء وتولید العلوم الكسبيه او پیدا کول د نور علوم کسبیو من ترتیب المقدمات البديهيه یا من التجربه يا د استقران يا د حدث طریقینا ومن احتام به عامې يستا سه بیاقللي د زونه دخواانسو د انسان کې و دا ده چې د د داسې دا سزونو خیال ساي چې اقل حسن ګړي اوس لاګګوره اوت پرټول چې دی نو دا اقل حسن ګړي چې د دا سړیان دام د دا پټې به دن د برابر وي دا د اسلام اوورې خاص نه ده چې اسلام د اسلام داسیت ته دا. بلکې غیر قوونه چېدي اغار کااف غیم چې کممن اوورت سه سا سااتي. پړ ساتي چې دا جها اقل څه وي صحیح وي کنه اقل هی وي کنه چې اقل برابر وي عورت چې کوم نس ساتي پړ ساتي دارنګي او د خپل خزه سره کورواله کولی جایز وي قران او سنت اجازه تور کړی وي ولکه خبردار چې هغه خارکینه د اقل بد غنی چې دا خار شي دارنګي د مړې پټاول شروع څخه بیا ذکر کوم مړې دې نو نومړې دغه شاندې غورځول چې راويلي او خولتې سګي هرتاوي لکه څنګه جنوري مردار خلک څهفي هرتاوي داس انسان بدګرني چې لکه دا کار دیو کې انسان دې په مړې دي سمبالولو لیدو طریقې شي او شي نو بس بیا سوک سوک او خخې سو کو سو کې سو دې لکه خلک مړې سګي لري کوي ومن الاهتمام او ځن د دې نه چې کومه خیال ساتلې داسې کارونو چې يستحسنوا به عقله ولا اجد بهسه ولا بها وهمه چه د حسن غنی هغه لرا اقل ددو عقل حسن غنی اگر کنه معلومه دی لرا په حس باندې په حواس باندې او په وهم باندې ان د حواس و ادراکات ځان لدی د وهم ادراکات سری ځان لدی او د اقل استحسان او ادراستدراک سری ځان لدی نو لکریت نو وهم رسایکی نو ته حس کوي رسایکی او عقل حسن غنی نه دی هغه کار کوي لکه لکه مثال تهذیب النفس لکه نفس کمنو د بده اخلاق او د بده اعمال او نسکول پاکول بچ ساتل نو دا ځنی سيزونه لکه اسمع رضي الله تعالی انه هغه فرمایل چې ما زینا نه په جاهلیت کې کړی دا او نه مې چې کمنو په اسلام کې کړی دا هندي نبی علی صلاتو سلام چې بهات کو هندي نبی،, نبی علی صلاتو سلام چورتا کله دا وي چې ولای ځنین کنه ناغي ورتوي دا کر همغه اشراف چې په کې نه لري و جا جایلیت زمانه که نه کفر زمانه که نه ده که نه ده بله که منگا بده که که چې تحضیب و نفس اقل چه کمده نه ده ده گرنی چه نفس خبری، بد, بد نفس چې دا کار بدی خبری نه لیکن نفس پاکول شده اخلاق و رزیلونه و تسخیر لقالیم اقل چه کمده نه دهوی چه سرده ده دسته و چه ار یو انسان دا وی چه را ده ده ما تحت ورا تاسو په خپل ځان ته وګورئ خو ما خاجتا شو چې د کار وینو تاسو چې نیټه واي اټن ګوري څو چاره زم چاته سکم ما ووامه نو تاسو ته لکه دا کا. او چنم گوری چار چار لک و دا شوکه چېړو ګوري دا چې چاته پیرا لکه باروږي هغه ته وې چې لکه امیر سی چې دا کار وکا هغه مو چې ما دا ډر بچاسکړي نافس کړی دا په انسان کې یو طبي خبره وای صحیح راګنه که, که تصویر ال قالم دا حریت د انسان دی او حاکمیت ده انسان یو طبي خبره ده چې دی پچا باندې حکم سکی او چلے او دغه د حکم د لاند دې ځنی خلک وي او تسخير الاقالیم تحت حکمه شاس په الهاماته پیشونګویان باندې ورساللی کله شوی دا شاس به چې په فطرت انسانی باندې فنون وقفات د پښتون پاتې وي چې دې چې کمونو حکومت د غیر نه قبلې نو کوه اسلامی امارت نافز کیږي او خلافت نو د پښتون نه نافز کیږي نو ورو قومونه کې دا صلاحیت نشته او تسخير الاقالیم تحت او تابع کول چې کمنو د اقالیمو لاندې خپل حکومت نه ولزاله که اتوارد علی اصول هازل امور جميع الامم دا چې کوم د انسان ګورانو توک شفامل خطاب شو د زن کليات شاته ذکر کړه د خصوصیات نو پدې کې وکه د غرونو خلقته که د باندو خلقته کې د خار خلقته دی کې تقریبا سوق تي شریک تي پدې کې څه دي دا ولي دا د انسان په خمبیره کې غغلی شوی خبره ده نو خمبیره خود ټولو یو ځا درګه نه خمیره خود ټولو سده یوه ده د انسان چې کمونو شาศیب مزاج ذکر کړي چې د عقل چې دی دا پزړبا نه حاکمی او دا ځړی چې کم نه دا پز جز... دغبان نه پچګر و نه حاکمی سوسی زونه شو بارا دی مزغو کی د مزغو کی وې سره عقل دلته قلب دی صحیح ده کنه د اکل سر الله نه دی ځای کی جګر دی اینا, نی اینا جگر دی دا جگر چې دندار حیوانات او دل تن نه عقل نو دا عقلی فیصله چې دا عقل چې دی په قلب کې جذبات راوچتيږي راوچتيږي جذبات نو دا عقل په جذباتو حاکم نه جذبات اوسه دي حاکم نه لکه جذبه راوچته شي خو عقل چې کم نه و شي را دای د دې سر تر سوال پکار دیای سر تنویر سر نتیجی ته ګورل که اوس یو سره لرو نو لکه دو چې اوله پریوز موته په لکه کارڅ کې خاببیږي ماقل ته و چغاړولو ورته و چې د ساحبو د س پهڅوک بند کوي که نه تا ته وه او دا عقل چې کمونه ده حاکم پچا ده دی په جباتو او دا جذبات چ دي که نه او دا حاکم په خواشاات دي چې ګر دی او دا محل د خواشاو دیقاللب محل جباتو دی او اقلت چې کمونه فیصللیې خبر حاکم دی خبر باندې پویږي کنه نو بره دی د بره دی نو پټولوس لا ک څنګه چې محل بره دی دغه شان دی پټولوسوم دی حاکموم دی رد فکار دی ک چرته د چا ولته شي کنه خوایشت حاکم پچا شي وجذبات او فا قل باندې شي خوایشت حاکم شي ته به نیوی نه چې قران ورته انسانان ویلی کله نام وایي کنه یا کلونا کما تا ای پا ای که صرف په نامو کې که دا د خواهشات انامو پشاندی شو ای تب یا قرآن انسانان ویلی ندی ولی ذاله که اتواردو علا اصولی ها زهل امور جمعی و د دا دیو جنبا دا طول امتون چی دی اور طول دل دی انسانان چی دي و پا دی اصولو بانی با برابر رازی حتی سکان و شواهق الجبال تردی چی دا غٹ و, غٹ و, و خلق اوما ذلكکه اللهلی سرین او مگرد وجه چه دا نه د مګدرې د وجې چې دغیررا نه چې هغه پیداې د اصل د صورت نو نه ماته نه تعابرو کې چې خبیره کې غګلی شوي خبره ده اوغ سرزاې چې نه مزاج انسانې یتي مزاج د انسانته قاذا کوي اویونه اقللو هو قایرره علىقلبي و قبه هو على نفس چېقل د انسان اَن چې د دا به غاب وي او زلومهحلله جذباتو دی وقللب هو على ننفس او زړه دې چې کمونهغه به غالیبي په نفسانی خواهشاتو باندې او دا غي محل جګر